Мисли от първото послание на апостол Павел към Солонците. Обхождайте се мъдро към външните. 4 глава 12 стих. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за уния, които умират, за да не скърбите като другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него, защото това ви казвам чрез Господното пришествие. Няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел или Божия траба и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи. Четвърта глава, 16-18 стих А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Пета глава, първи-втори стих Но вие, братя, не сте в тъмнина, да да ви постигне оня ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. И тъй да не спим като другите, но да будем будни и трезвени. Пета глава, четвърти шести стих. Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло, но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Пета глава, 15 стих Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Пета глава, 16-18 стих Духа не угасвайте, пророчества не презирайте, всичко изпитвайте, доброто дръжте, въздържайте се от всякакво зло. Пета глава, 19-22 стих И сам Бог намира да ви освети напълно и да нося запазят непокътнати духа, душата и тялото ви, без порок до пришествие на нашия Господ Исус Христос. Пета глава, 23 стих. Верен е еония, който ви призовава, и ще извърши това. Пета глава, 24 стих.